Erakasle postuen morrizketa mehatsuak badirela urten ere Bayonako Jules Ferri amategian adibidez, petizione bat izenpetu dute Euskarazko postuerdi bat galdetzeko. Lehen ezkuntzako Bayona tipiko eskola publikoan aldiz, Erakasle bat gutiago ukaiteko arriskua dute, bai eta ere ikasgela bat esteko arriskua. Ondorioz gurasoek, Erakasleak gela batean sartu dituztego izuntan kortsoak gelditu eta horren zaintza, beren gain hartu gure soekin mintzatu gira nuzo maleko. Baiona txikiko lehen zentroan aurkitzen gara ostiralean jakin genuen inspekzioaren partetik lanpostu bat ekendu naiz zutela eta gaur arratsaldean hartuko dute erabakia. Di eta premii. Ba, enfattik justifie ce choix par le fait qu’il y ait une baisse de l’efectif en septan. Irailan ikasle apaltze batukan duugunez, horrela arrazoitztzen dute berene deliberoa hazimarratzen dut iralan dela izar eskola honek urte osoan zehar jasotzen di ikasle berriak. Iaz adibidez bosti zantziren. Horten gehiago espero ditugu etxe bizitza sozialak ereikiko baitituzte hemen ondoan, beraz familiak etorriko dira eta eskolako kartak ona bideratzen ditu hauzoko umeak. Azkainen edo angeluko ebahiz galua eskolan ere irakasle postuak galtzeko ahangura dute, atxaldeuntan eginen dira azken moldaketak paueko akademia ikuskariaren bulegoan eta ahatserako, espero dituzte erantzunak, gura soek bilkura eginen dute erabakiaren berri jakin bezain laster.